Hej allesammans och välkomna tillbaka till veckan med Petri Krim. Den här veckan kommer vi göra lite annorlunda för vi kommer ta lite mer tid med ett ämne än med de andra. Och ämnet den här veckan det gäller Kalmar för det är ganska många av er som har hört av sig till oss på Instagram om det som har hänt i Kalmar den senaste tiden. för att om flera allvarliga skjutningar där två personer har gått bort. Inom loppet av en månad så har det varit sex stycken skottlossningar i Kalmar kommun. Två av dem har haft en dydlig utgång den senaste igår på Ängö. Det har skjutits en hel del i Kalmar senaste månaden och vid två av de här skjutningarna så är det också två unga män som har dött. De här båda männen som mördades, de är båda i 20-25 års åldern. Den ena sköts nu i helgen. Den andra killen han blev dödad den 11 februari. Och Inget av de här mordfallen sitter inom frihetsberövad i nuläget. Ytterligare tre skjutningar där ingen har blivit fysiskt skadad kopplas till de här två morden. Det handlar om tre skjutningar mellan 16 och 19 februari. Och Du har pratat med Robert Löffel. Han är presstalsperson i Polisregion Syd. För att försöka få lite grepp om hur de ligger till nu. Självklart har det påverkat stan för folk i oroliga och vid den första skottlossningen som inträffade i centrala Kalmar fick vi inga larmsamtal exempelvis att folk hade hört smällare. Men efter det så har vi vid de påföljande händelserna fått många samtal från allmänheten. Och samman med det här så är det också ungdomar i Kalmar som utnyttjar situationen och 4 verkerier Så mer eller mindre varje dag får vi larmsamtal om att det är misstänkta skottlossningar. I ett av de här fallen där det inte är någon som har blivit fysiskt skadad, där sköts det ju mot en bostad i Snurrum den 18 februari. Och i det fallet sitter det flera personer frihetsberövade. Vi kan konstatera att för närvarande har vi fyra personer frihetsberövade och det gäller en skjutning som inträffade den 18 februari på Värsnäsvägen. i kallar man där en fastighet blev beskjuten. Två män anhållna misstänkta för delaktighet i den skjutningen som är rubricerat för sök till mord. Och två personer, en man och en kvinna anhållna för skyddande av brottsling. Det är i denna utredning vi har misstänkta så här långt. De övriga har vi inga frihetsberövade misstänkta. Den 19-årige man som natten till igår greps i Kalmar med ett laddat vapen på sig har häktats under eftermiddagen. Brottsrubriceringen är förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Så här lät det i P4 Kalmar den 25 februari och den här mannen sitter fortsatt häktad. Även det här ser Kalmarpolisen som en del i de här ja, sammanhangen kring skjutningarna. Vi hade trafikkontroller på en plats i Kalmar och han kom på en elskoter och försökte undvika kontrollen. Efter spångmarken kunde han gripas och det här var han beväpnad med skarpladat vapen. Omständighet på platsen med gripande gör också att han är misstänkt för mot och han är häktad för båda de här brotten. Enligt polisen så tittar man ju på de här fem skjutningarna utifrån att de ska vara en del i en kriminell konflikt. om med anledning av skjutningarna så har det ju varit mer poliser i området än vad det brukar vara. Ja, i den yttre verksamheten, det vill säga i det trygghetsskapande eh, arbetet så har vi fått förstärkning från hela polisregion syd. Och så där är vi kanske två till tre gånger så många poliser som jobbar ute varje skift i den yttre verksamheten. Sen har vi då från polisområdet, det vill säga Kronoberg och Kalmar län, upp utredningsorganisationen som jobbar med alla de här händelserna. Så vi har en, en massiv utredningsorganisation och ett stort antal poliser i yttre tjänst för närvarande. För några år sedan då slog ju också socialtjänsten larm om att man såg oroande tendenser med normbrytande beteende hos unga. Att det hade blivit som en svans kring äldre kriminella. Och du har ju varit i kontakt med Theresa Lundborg på socialtjänsten om det. Therese är enhetschef på mottagningsenheten för barn och familj på socialtjänsten i Kalmar. Ja, det var 2020 som ni syftade på. Då. Från socialtjänsten så uppmärksammade vi att vi fick in dels ett ökat antal orosanmälningar kring yngre personer, men vi fick också signaler från olika håll om att det fanns grupperingar bland yngre ungdomar, att de uppträdde Uppträdde dåligt. De hade ett respektlöst bemöpande av jämnåriga och av en eh, dålig attityd mot vuxenvärlden överlag också. Och det fanns ju då en del äldre kriminella som de såg de här yngre ha kontakt med och misstänkte att det fanns en risk att med tonåringarna skulle rekryteras. Men också att ungdomarna själva skulle börja organisera sig. Alltså det vi fick till oss då informationsmässigt från ungdomarna. Det var ju att de försökte. Att, att, liksom att ungdomarna försökte bilda liksom, de försökte bilda någon, någon form av nätverk liksom. hade väl lite, kanske gängkulturen som förebild och det var det vi blev oroliga för Så socialen satte igång ett projekt för att få bukt med det här? Vi har ju hört om den här typen av initiativ tidigare det finns kanske inte så pass mycket att man direkt behöver omhänderta en ungdom men det finns ändå en oro både från socialtjänst och även polis kan ju handla om så vi åkte hem. Vi åkte tillsammans hem till familjen och pratade med föräldrar och ungdomen. kunde berätta vad det var vi var oroliga för och vi kunde ju i en del fall också säga att vi vet liksom inte om vår oro är befogad. Men det här är vi oroliga för. Vi ser ditt barn ute eller vi får signaler om att han har synts tillsammans med de här och det här eller liksom så. Och de märkte att de fick bra resultat av det här. De flesta de hade kontakt med fick sig en och gjorde en förändring. Men några de fortsatte på den här banan. Men generellt så tycker man att man lyckades vända utvecklingen. Men så hände ju en sån här sak. Ja men det är ju, det är ju jättetråkigt och sorgligt och väldigt förfärligt som som har skett i Kalmar nu. Vi har inte sett eh, stora reaktioner i de liksom individärenden vi jobbar med. Men det är så klart att sånt här grovt våld, så här mycket grovt våld också på kort tid påverkar ungdomarna i stan. I alla fall ett av dessa fallen så, så blev, det ju mycket, blev det mycket känslor. Då vet jag att socialtjänsten som hade samarbete med kyrkan, man öppnade upp lokaler och att ungdomar, det var många ungdomar som kände sig berörda och var väldigt ledsna. Det har vi sett. Vi kommer såklart hålla koll på det här. Även de här fyra frihetsberövade, där kan det ju eventuellt bli häktning närmaste mm. dagarna. Om man har tips, funderingar, tankar kring det som händer i Kalmar får man jättegärna höra av sig till oss. Antingen på Insta där vi heter Petrikrimpodden eller så kan man maila oss petrikrim.sverigesradio.se eller höra av sig på telefon 073 461 2915. Vi har tidigare berättat om två människorov. En kvinna i Grästorp och en kvinna i Bromma som båda försvann i mitten av februari. Vi har lite uppdateringar. Nu tror ju polisen som jobbar med utredningen i Grästorp att kvinnan då som är 25 års årsåldern kan ha hittat det var frivilliga dykare som var ute och sökte i helgen och då hittade man en kropp i ånnossan. Idag, fredag alltså, så kommer det ske en rättsmedicinsk undersökning eller obduktion då, av kvinnan. Mm. Och då kommer det ske en slags ja, men, rättssäker identifiering med hjälp av tandkort. Men när jag har pratat med polisen så säger de att de jobbar utifrån att det här är den kvinna som försvann då i mitten av februari. Ett preliminärt besked om dödsorsaken, det kan eventuellt komma idag efter obduktionen- men det kommer dröja innan alla analyser är gjorda och det finns ett liksom fullständigt abduktionsprotokoll. En person sitter ju tidigare häktad misstänkt för människorov. Det är en bekant till kvinnan och hennes familj. Han omhäktades i förra veckan och rubriceringen var ju då fortsatt människorov och han förnekar ju brott. Polisen säger att de kommer höra honom efter att obduktionen är utförd. I nuläget är ingen annan formellt delgiven misstanke men polisen säger att de också utreder om det är andra som kan vara inblandade där. Och när det gäller då den här andra försvunna kvinnan i Bromma så sitter det även i det fallet en man häktad misstänkt för människorov. Kvinnan där har fortfarande inte hittat. Så när jag var i kontakt med åklagaren i målet Josefina Jalo nu i veckan så sa hon att det pågår en intensiv utredning för att hitta kvinnan helt enkelt. Men i nuläget så vet inte polis och åklagare var hon är någonstans och mannen som sitter häktad han hävdar att han heller inte vet och förnekar brott. Vi fortsätter som sagt hålla koll på båda de här fallen och ser hur de utvecklar sig framöver. För 24 år sedan, 1998, så hittades en 4-årig pojke Kevin död vid en sjö i Arvika. Det var naturligtvis en helt obeskrivlig tragedi och blev självklart av högsta prioritet att försöka klargöra då vad som hade hänt. Så här är det när justitieminister Morgan Johansson höll presskonferens tidigare i veckan och det handlar såklart om mordet på Kevin där två bröder felaktigt pekades ut som personerna som hade dödat pojken. De var ju själva bara barn då, de var ju fem och sju år gamla. Och efter en utredning så pekades de ut av polis och åklagare som skyldiga men frågan kom aldrig att prövas rättsligt. Detta utpekande har ju däremot sedan hängt över dem hela livet. Och När SVTs dokument inifrån grävde i det här fallet för några år sedan så kunde man visa på de stora bristerna i utredningen. och Bröderna blev ju ja, rent vådda av journalistiken kan man säga. Sen framförallt var det ju en åklagarledd utredning som startade efter det här och som kom fram till samma sak. Att det inte fanns några belägg för att det var de här två pojkarna som hade dödat Kevin. Och bröderna de ansökte om skadestånd från JK, alltså justitiekanslen, för att det här har ju hängt över dem ja, hela livet. Men GIK avslog begäran eftersom det gått mer än 20 år och att det därmed var preskriberat. Men nu i veckan då fattade regeringen beslut om att bevilja bröderna en miljon vardera i ersättning. Det kallas ex gratia och ex gratia betyder då av nåd och det är en ersättning som regeringen kan fatta beslut om utan att det finns något äh, egentligt lagstöd för att någon ska få det. Till exempel det här uppmärksammade fallet med två personer som avvisades till Egypten för att många år sedan under väldigt uppmärksammade former och blev utsatta för tortyr. Där har det också betalats ut en sån här ersättning ex gratia. Det var allt för oss den här veckan. Som vi nämnde tidigare så tar vi såklart gärna emot synpunkter och tankar om det här avsnittet eller framtida avsnitt. antingen via p 3 eller via vårt Instagram-konto eller via signal. 073 461 2915. Vi hörs nästa vecka. Då kommer det ett längre avsnitt som kommer handla om Ukraina och krigsbrott.